Glod Minaberri Ameka enpresa Empresa Daramazu Arrutan, ahatekian ari zirezte Prensatzen dut, sasoin juntan, Txekulako lana ba usila? Bai, uh, gara juntan bada lan frango ba. Ernai baita manatze hainitzu kanduzela? Bai, manatze, manatze frango, gioa uh, fedeatzure egiten ditugu. Eta dira dien nala. txeko manatze horiek, txaditen dien jendeak, expedicionak feria kerekiten n'un 866 uh, eh hor hastuntana sumarra gaini bidigera uh, uh, donostina liki jon hasaten uh, baina uh, golderan gehineka eta uhti undauntana nola tusies almentaka jon den uhti koari komparatuz du pizkat Ez dakitzerriotik, eh, adibidez, hau freskoan inguruko jendeatzuk uh, gio, fresko galde egiten duten, ja, eztekiz batzuk gelditzen direne zakoan uh, zer, uh, baina galdea azkarrago maiten du da. baino behin no galdea azkarrago, eta bestenaz e, salmenten e, emendaketa zomatekoa da, komparatuz ba, urteko, gainateko hilabeteri? gure ilaite azkarrena izan denda agurlae eh, agurrila naginik sortzen dugu bat bestekin bereziki. Gero giroroala azaru abedo hau ere azkarra da, eztak uh, ehuneko ehuneko guia behar da? Joanden urtean uh, behaz ahateaikin uh, izan zen krisi horren uh, uh, ondorioak, ondorio txarrek ere zen dituzten, zeke? Ez baita Ez uh, zuzenki, eh? uh, gero, salmenta analitik ez. Gero ara, bestek bezara, ne hori berriz batzu uh, pundian emean behar ginintuen uh, gure txaldean uh, plan de metrisa sanitarako renbidez, baina investizamendu batzu, zaz batzu eginez eta horreko gautza batzu, mena salmente analitik etzen bat ere esan ditu, egin onden ortean egin. Ah, zik, etzen ditu, egin ditu. Ados, behaz ergan duzu, gehienik saltzen duziena, jasoi nontan, nire nola ergan duzu, freskoak? Jasoi nontan, fresko pizkatiten da, seguro Ongida bere zituak eh, freskoan, eh? bena bon, fresko pizkat eh, galdi egiten da ba, salten du eta ikusten da ba, galdera, ari dera hemen datzen freskoan lehetik. Eh, gero ongi enik ara, eh, gauza gibelak, eh, uh, prestakadi uh, jindek gibelak nahi duzteko. Hala ongi da, hori dian uh, Claude Minaberri-Grein, milezker, utziko iteko? Ba, zemain dugu baze